Càpsules musicals amb Rafel Corbí. Avui Lilit, el disc de catalana Maria Rodés. Una cosa falla o ha fallat sempre amb aquest país que anomenen Espanya, es fa cada dia més evident, i és que per molt que molts es donguin cops patriòtics al pit o es commemorin exterminis en el dia de la raça, aquest Espanya, aquesta entelequia de trossos culturals unitse per la violència que mana del nacional catolicisme més ranci, sempre ha estat el país del que inventin uns altres. Una societat eh, cateta, en certs eh, aspectes, a vegades molt cultural, que ha respectat poc o res les seves expressions culturals, vingudes d'altres llocs de la península. Eh, per això és un país que no sol eh, cuidar la cultura, ni mal menys els artistes. Per això també, amb una cantant amb una veu que val milions, com la Maria Rodés, s'ha de guanyar disc a disc un reconeixement que hauria d'haver tingut -en des de fa molt de temps. Però és que, a més a més, la noia és catalana i, a més a més, no se li correix res més que fer un disc de bruixa i sobre bruixes. A la Foguera envella, que per això aquest país del qual estem parlant és el bressol de la Santa Inquisició. Segurament aquestes cançons en veu d'algú altre serien diferents però la Maria Rodés ens la porta d'una manera excepcional Segurament fui yo la que se lo imaginó Segurament fui yo la que se lo inventó Subiste a un rayo de luz. Lilit és un disc de nou temes que primer va ser un EP, però que amb el confinament es va transformar en llarga durada. I nosaltres, òbviament, perquè ens agrada la seva música, contentíssims, perquè el tema dona per nou cançons i per nou més. Les bruixes com a certs lliures molt llunyanes de la repressió eh, fosca amb la qual, com afirmava en el primer lloc encara són víctimes en aquest país hi ha molta xitxa per poder parlar i per poder cantar i la Maria Rodés ens la porta amb una naturalitat innata delicada i al mateix temps molt dolça que una de les coses que un pot associar és eh, de manera instintiva amb la seva veu una llum abocadora que et bressola per Això aquí no hi hanes tridències, per això aquí la veu de les redes està allà al capdavant de tot com la gran protagonista que és. Vi no el y me i' crec que con seus ojos podria haver totes les almas a mi alcedor Bailando al ritme. sus manos podria veure totes les que no. Un dolç sortilegi que ens porta a les seves admiracions sobre l'oient que s'atreveix a escoltar aquest disc amb temes delicadament eh, fets com Pelo Rojo o carinyosos, vaporosos, com una rondalla a Rima de Vals, que és aquesta, Carta al Diablo. I, és clar, amb un disc com aquest, eh, s'havia també de donar lloc a la tradició i a lloc més popular, eh, l'art més genuí de les jocs de la bossa nova, de les idilles dels recuerdos y paracaí y unes balades, mitorrament eh, balades que són genials, com aquesta Excelsa Peça con los pies desnudos. Ah, guapo, me río de todo. Del diablo de Dios. Mientras tanto a Or guai I la tierra vueera Ro I a més a més, com a final, encara més inquietant, la Maria Rhodes no se l'ha pogut estar de posar-hi un tema en català que sembla extens de la música de Nick Cave. I així, les bruixes, persones quotidianes de cada dia, ens porten amb una rotunditat tan natural els, la seva mm, visió, diríem nosaltres, sobre aquests requítics, a vegades, cervells de la intolerància. Maria Rodés, avui no me n'he pogut estar de fer-vos escoltar el seu disc anomenat Lilit. Les bruixes tornen. fos Com diu la gent se'n fan ungüents les plugixes tornen mm -hmm. Moltes s'apleguen De Déu reneguen un bocadoren totes l'honora mm -hmm.